او جمعنه یو مانو محدثین دام کوي طالبانو یو کس د یو اهله بلد نه خلاف دام والدی دی دا خلاف والدی والدی دام تفردی سره بصری ولدی له داوینه خلاف ځان لري کوي کوفی ولدی یا داسې مدینه ولدی دام یو مانک کومه بهلۃن حموزن هغه حدیث په سبب د عیلت او موز سخت اینی مشکل او خفا یاغ علت خفی بلکل فتح نلید دیتا معلل ہوئی اصل خدا دا مفعلن پر دنبانی معلن نو بازی علماء ہوئی چی معلو سیده یا معلل او معلول سیده نه بانی پوچھ بھی خو متاخرین شی سونا محدثین دی ناغا معلول علت بیماری تا وی و معلول اغا مریست تا وی پوشی بخبره بانی ناغا حدیث شی پاگی که علتو او هر محدث پی نا بلکه حزاق ماهر پا دیبانی پویگی ناغی تا معلل وی یعنی بیماری د پکی پانیز دغه محدثینو قد ور فیخین پیجندل شی په حدیثه معلوم سره اده د پار مستخیل فن د طالبانو علل الحدیث او په هغه کی ذکر کئ ظاهر د حدیث بالکل برابری صحیح مکمل برابری او تن په حدیث کی مشکل نقصاناتی پټ علتونه او بیماری دا هو یوشم وس بل کسم ذکر کئې و موضوع اختلاف سندن او متن او خاوند به اختلاف اختلاف نه مراد لکه استرا لکه ورست ذکر کئ موضوع تاریخ دیتا مسترب ویلشی پنید او هیل الفن پنید اهل د ديفن د جرح او تعديل مصطلح الحديث د محدثینو خو دې کې طالبانو د استراب د پارا استراب څه ته وې پریشانې ته وې مراد تل اختلاف دي او په اصطلاح د محدثینو کې وګوره د استراب مثال لکه حديث د فلتینو لفظا سنادا مانن مصداقا استراب خودونه خبره مصرب حديث دا خصامو د ظریف نادر مخکې د ختمولو د استراب نه بعد د ختمېدو د استراب نه کله صحیح له ذاتی یو نو ده په صحیح له غیري یو اختلاف کې شي د سری کمزوري راځي کنه به چې جوړه کې فوغو فنسو یې نه یې خبرابانه پوښي او کله صحیح له غیري نو د ابو حسن له ذاتی درجه ته کوشي او کله حسن له ذاتیونو حسنہ لغیرې درجه یې توبکوشي او خبره باندې پوښي استرااب معنی اختلاف کله دا اختلاف په سنت کې کله دا اختلاف سي په متن کې کله اختلاف جمعیان په دواړو کې معنی او د مثال خو جدي سره تړلې غزان مثلا ګوره او هل تشغیر د پاره راځي او دا حضري فن لوی امامان دي او تصویر تحقیر ز پردازی نو اهل پځه اهلی ولین ویلو پدې نقطه پوه شو ترې نو یو بداو کی چې دا تحقیر ز پرداس کلي نه ده اکثر داسي کلا دا د پرد شفقت او او د محبت او نو اظهار د میری کې چې قابل د رحم او د محبت څوک د دفن والي راځین جوړه چې دلته د قیاسی له مناسبت نه مجبورانه دا ویلی دا په معنی ده اهله په معنی ده اهله بهشکل نشته ول مضرجات فی الحديث وس دا ویشتم قسم ده تقریبا غالبنده پرویش اسامه ذکر شم دا شوشه طالبانو مودرج دنه کولو توری ادراجته توری فیلتا دنه کولو حدیث مودرج چې باکی سلف یا بسند کې دنه کړي یا په متن راوی د خپل ځان ادراج من الرواۃ نو مودرج حدیث مودرج هغه ادراج کونکي راوی او دې فیل تاسو یې ادراجوي ما اتت من بازي الفاظ الروات دا ادراج راغلي د بازي الفاظ درواتن اتصلت او متصل حدیث کی حدیث څه کړي په معنی چې راوړي اتصالی ظاهرن چې شړې ګوري نه په لا خیال کې جدا حدیث پیغمبر دې خبرو باندې کوې شنو مغالطه راځي لکه د امام زهري په بار کې دا مشوره چې دا ادراج ډیر دا شي نور دي ان شاء الله خو به کې وم راشي درته نو دا وایي چې د الفاسی ادراج د باز رواس الطرق نه یا بطوری تفسیر دی لکه کله کل امام ابو داود ذکر کوي چې راوې دا شوي ورسوده کل او کله وځات نه شوي تدای شایبې چې دا متصل حدیث نه او کله څه د نورو مقاصد د وجنه ادراج کوي نو دیتا مدرجوي حديث مدرج پرسه ترين قريب